Venres 11 de outubro, nun sábado, como ven sendo habitual aquí como sempre. Juan Ortiz Jordel, camiñando, mentras me propoño gravar de novo, un kilómetro de balde. Vaya entrada, se máis rara, se hai un me. Oxe, na ría da Burgo, na ría da Burgo, como vos decía a última vez, non no paseo. Ainda polo Concello, penso que ainda estou no Concello de Leiros a piques de pasar ao Concello de Cambre. Bueno, de que vos vou falar hoxe? Hoxe vou vos falar dunha impresión que me levei a semana pasada, cando estaba en Madrid, e, como vos comentei, acudín a un seminario. Cando falamos de proxectos de cooperación, non falamos exactamente dos proxectos tal como se poden entender en outros ámbitos, en, en outras disciplinas. Mais que falar de proxectos, en cooperación falamos do ciclo do proxecto. Este ciclo empezaría coa identificación dunha problemática, dun contexto, dunha situación, na que se entende que hai un problema que se pode solucionar cun proxecto de cooperación. Tras esa identificación chegaría a formulación, A partir dai, diferentes fases que acabarían, a última fase deste proceso, sería a avaliación. E aí non remata cousa, porque xusto despois da avaliación, ven de novo a identificación, para despois voltar a formular, de unha e outra vez como se fase unha roda. De feito, moitas veces estes proxectos son en fases, fase 1, fase 2, fase 3, etc., E ainda que non se xa en fases, ainda que polas características dese proxecto pois se xa unha actuación puntual, digamos, de unha vez e nada máis sí si que se ten que facer esa avaliación para despois voltar a identificar non se identificarán ese sitio identificarase noutro lugar pero coas aprendizaxes que se teñen acabado grazas a esa avaliación polo tanto, avaliar é algo que nos proxetos de cooperación entendemos tan importante como a propia formulación ou o propio desenvolvemento. Que o que se consigue ao avaliar? Bueno, pois comprobar se os obxectivos que se tiñan plantexados ao principio se cumpliron, se se obtiveron tamén os resultados propostos, ver que se fixo mal, ver que se fixo ben, ver onde se pode mellorar, eh, unha serie de aprendizaxes que obviamente o que hai que facer é volcar no seguinte proxecto, intentando repetir o que se fixo ben e non voltar a caer nos erros que se produciron na primeira volta. Parece que isto é algo sinxelo, non? É non só sinxelo, algo lóxico é que se debería facer en moitísimas facetas da vida. Aprender dos erros que se di normalmente, Bueno, pois, faleibos moitas veces de ese máster que estou a punto de, de comenzar. E precisamente o máster chamase, vou non decir en castellano, evaluación de programas e políticas públicas. Os proxectos de cooperación non deixan de ser programas ou políticas públicas, polo que o meu interés en realizar ese máster é obter coñecementos profundizar nos coñecementos que xa teño, obter novas ferramentas e para que vos fagades unha idea. Para min, casi, casi vai máis que un máster como tal, é unha especie de FP. Os aprendizases que o teñan ese máster, quero volcarlos directamente nos proxectos que fagamos en Arquitecturas en Fronteiras. E, probablemente, pois igual tamén me adique a avaliar outros proxectos de outras organizacións, Porque, como di unha amiga miña e compañeira, o que obtés son aprendizaxes de todo o bo facer de moitísima xente que se dedica a outros proxectos de cooperación en ámbitos, home, se supón que parecidos, porque ti o que vas a avaliar son cousas coas que teñas algún tipo de experiencia. Ese vai ser o máster. Pero ben raspasado, eu acudín a un seminario que estaba organizado polo propio máster. E de que iba? chamábase institucionalización de la evaluación. Institucionalización, que é unha verba que, que me cuesta bastante decir eh, antes de empezar a gravar estive na vecindade así varias veces para aprender como se pronunciaba correctamente. E de que vai eso? Da institucionalización, da avaliación. Ni máis ni menos que ver cal é a situación en España das avaliacións a nivel de organismos públicos, por así mm, englobalos a todos. Ata que punto faise patente o que son as avaliacións dentro de este tipo de organismos. Eso era a mañán, e despois a tarde era un caso de estudio centrado en proxectos de cooperación. A miña intención ao acudir a este seminario porque non era obligatorio para o máster, sobre todo radicaba, bueno, pois por un lado por coñecer a xente, coñecer o xente, bueno, tiña un par de curiosidade non o vou negar, pero sobre todo porque me interesaba moito ver como este caso de estudio, non? O dos proxectos de cooperación. E polo tanto, decía, bueno, a xornada da mañán, pois non vai ser tan interesante, ou a min, máis ou menos tanto meténs en un determinado ministerio, están a avaliar ou non, ou que fan ou o que non fan. Pois sería polo, pola xente que participou, por todas as mesas, por todos os traballos que ali se expusieron, que me resultou, casi que diría, ainda máis interesante a mañá que a tarde. E sobre todo as conclusións, as, con, as conclusións finais. Houve un dos traballos que se adicou a ver calera a situación en España, con respecto a outros países de Europa. De feito, é un traballo que aínda non se publicou, pero se publicará, decían que, en decembro máis ou menos, e, en base a determinados indicadores, pois, comparaban situacións. E a situación, xa non a nivel de España, xa non de toda Europa, é moi curiosa. A avaliación está moitísimo máis desenvolvida en uns países que en outros, pero as causas que motivaron que eh, en eses países esta avaliación esté máis desenvolvida non se poden decir, non se poden decir pois foi porque fixeron isto, fixeron esto outro e outra cousa máis. Non, a conclusión é que non se sabe por qué, por qué nuns países, facendo o mesmo, non, os resultados son totalmente diferentes e cousas así como moi estranas e incluso estes países onde máis desenvolvidas están pois resulta que teñen aspectos nos que outros países onde está moi pouco desenvolvida sí si que están a tope de altos eses indicadores bueno, unha situación moi extraña pero a maiores de todo eso o que máis me chamou a atención é que non son España senón en todos os países de Europa a xente importa un nabo esto das avaliacións é dicir Non hai problema moitas veces en apoiar determinadas políticas, pero despois ninguén se preocupa de ver se funcionaron, de si saíron ben, de si saíron ben porque saíu ben, do que se fixo mal. É moi curioso. É, o pouco que se fai, tanto en España como no resto de Europa, é por interés político, é dicir, porque foron os propios políticos os que pusieron certa interese en estudar este tipo de cousas. A poboación civil lle importa tres pepinos todo. É algo que non acabo de comprender, porque, sobre todo, tendo en conta que eu me movo nun ambiente ou nun contexto, xa digo, o dos proxectos de cooperación, en que a avaliación é algo fundamental, tens que avaliar para ver que carallo faz a continuación. É algo que entendo indispensable E resulta que na sociedade civil nos dá o mesmo. Nos dá o mesmo gastar millóns de euros en facer historias e despois non nos preocupa comprobar se funcionan as cousas. É moi curioso. E esa era un pouco a reflexión que quería trasladarvos. Para poder madurar, como sociedade civil, deberíamos empezar a exigir a a todos os políticos e, e bueno, a, a calqueira que utilice cartos públicos a facer este tipo de avaliacións. Curiosamente, decían que os únicos aspectos ou os únicos ámbitos donde isto da, da avaliación institucional sí que funcionaba e a máis funcionaba moi ben, sabedes cales eran? Pois o primeiro deles os proxectos de cooperación. Aí está superdesenvolvida, tanto en España como no resto de Europa. E o segundo lugar, ou a segunda política que tamén se está a avaliar arreo, é a política de emprego. As políticas que se fan para xenerar emprego, esas sí que se avalían. O resto, pasando de todo. Se non o sabíades, espero que, como mínimo, vos teña chocado e medio indignado esta situación. Vémonos a semana que ven. Chau, chau.